Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är tisdagen den 24 september Och vi spelar in avsnitt 93 Den med väldigt specifika tv-krav Effortcast är podcasten Där vi i rådhetsgruppen Team Effort Pratar om allt som intresserar oss Med, och med idag har jag och Anna Hallå. Hur läget? Det är bra Jag håller på att få mitt liv av Europa Universalis för... Ja, du talade om det förra veckan mm. Och då Berättade du att det utspelas sig från typ 1800-talet och så Vilket var lite lögn va? Ja det var en lögn Så det är typ med... 1444 Så det är typ från högmedeltiden Ja, jag blandade <laughs> ihop det med någonting annat Ja men det är okej, okay, det är okej okay. ja. uh, Hur äter upp ditt liv? Jag, jag, jag väljer väldigt konstiga länder att spela tror jag Istället för att ta de länder som är starka och försöka vinna Så tar jag så här små små länder som är hotade av större länder Jag förstår Exempel Exempel är att jag spelar Bretagne Som om man liksom tänker på geografin Ligger rätt dåligt till där vid Frankrike Som håller på att expandera och, och ta över alla små länder runt omkring Och just nu så är jag nog den sista provinsen Som ska bli integrerad i det franska riket Ja, ah, ja, nej, jag gillar det <laughs> mm. Hur går dessa kampanjer då? Har du spelat klart någon? Har du vunnit med någon? Jag spelat klart en kampanj som Sverige. Där jag... Sverige räknas som ett litet land i det här, i det här scenariot? För dig. Nej, Sverige, Sverige räknas ändå som att... Ja, men det, var, det, det, är, det är lite som det lätta alternativet att ta. Det är bra för nya spelare. Då kommer jag ja. nya. Um, men här efteråt så har jag spelat... Uh, jag spelade i Britannien, men så har jag också tagit ett andra små länder. Jag spelade någon provins på Irland ett tag också. Mm. Och uh, jag vet inte hur det går. Uh, just nu så är jag... På fem, precis kommit till år 1500 med Bretagne och ja. funderar på att fly kontinenten genom att kolonisera något ställe därför att min... Den allierade jag har förlitat mig på mest, det vill säga Spanien, de har inga trupper kvar för att de håller på att kriga med Portugal hela tiden. Och min andra allierade, England har blivit, eh, ja, förutom London så är hela det engelska riket del av det skotska riket nu. Så att, eh, jag har inga vänner kvar på kontinenten. <laughs> Tror du att detta beror på att spelet kände att du hade en allians med England? Och, eftersom att du spelade en mindre nation eller ett mindre rike mm. så kan inte England vinna, därför vinner Skottland. Öarna. Jag vet inte Det Är det, är väldigt Nej, det är liksom en bitchig AI på det sättet? Det ska, alltså vissa länder ska ju ha eh, liksom, tur. De mm. har, man har historisk tur för att det har gått bra för den. Så jag, tänk, jag tycker ju att England borde vinna därför att de, i AI är något gjort så ja. att de ska det. Um, men det kan ju vara att den bara bestämde sig för att hata mig För att jag <laughs> försökte bli vän Med alla stora länder runt omkring mig <laughs> Ja men det, jag vet att alltså, I vissa spel så är ju eh, AIN bara En fuskande jäkel mm. Mm. Eh, Jag vet typ minnas till Mario Kart i alla fall Super Nintendo-tiden så var det så att om man låg först så fick man alltid typ såhär alla specialsaker på sig direkt. Ja. Uh, alla fiender liksom var mycket snabbare. Alltså alla var alltid precis bakom en typ Så, här. Mm. Um, så jag kan tänka mig att uh, antingen så är det bara så att det är ganska random hur det går till liksom, och mm. datorn kanske kan ja, men skotska datorn kanske kan lyckas ta över brittiska öarna. Eller tro... så är det så att den balanserar. Mm, det kan ha varit så att England hade inte riktigt tid att slåss mot Skottland och så blev de lite överfallna. De hade också mycket problem med med rebeller, ja, är jäkla jag. protestanter <laughs> um, Rebeller och protestanter Det får man faktiskt lite grann in på uh, Avsnittet Ja. Men, men innan vi liksom Börjar med att prata om uh, Våra viktiga saker här i början Vi har lite nyheter precis i början på programmet här, uh, Så vill jag berätta vad som händer Sen i avsnittet mm. är du med? Mm -hmm. Vi ska prata om Dungeons and Dragons uh, Som vi ju brukar göra för för har spelat nyligen Och det har gått sådär, ni har fått ett mansion Gruppen som så Kanske har fått ännu mer liksom mm, saker som går emot er Inbördes sådär ja. Jag har även upptäckt Vissa behov, vissa krav Inom mig själv som måste uppfyllas mm. Det gäller mitt tv-tittande mm. Vi kommer komma in på det lite senare Men då, protestanter och Rebeller, iOS 7 mm. Berätta vad Det är och ja vad vi tycker IOS 7 Eller IOS 7 mm. så vill, Är det nya ja, Operativsystemet ja. För iPhone Som kom ut här i dagarna Och det verkar ha Mötts av delade åsikter Yes, Vissa... jag, har, jag vet inte om jag har sett någon som älskar det Jättemycket, men jag har sett många som verkar hata det ah. um, jag är, jag, jag är fascinerad över det jag tycker, Det är som att ha en ny telefon det är, Allting är väldigt nytt och så är det skoj Sen så kan jag, ja, designen tar väl lite tid Att vänja sig i, liksom, så Men annars så, jag tycker om det mm, Jag, alltså Förändring talar vi om rätt ofta I Effortcast, vi talar om nya Doktorer och mm. liknande liksom. Nya versioner av Dungeons and Dragons Och allt sånt och, alltså, Standard är ju att, att Alla, alltså Fansen är alltid emot det när det kommer ja. eh, Samtidigt är det skönt då Att veta att iOS 7 Som ju ändå är en mer mainstream sak än vad vi brukar prata om ändå. Alltså Doctor mm -hmm. Who är ju ganska mainstream Men det är ändå ganska liksom, downlow. så. Ja. Det är inte jättemånga man, man talar med som har ett, så här, En cykel i det Nej, kunskap. jag hade inte jättemånga på min feed på Facebook som reagerade på Peter Kapaldi till exempel. Ja, precis. Men det känns ändå bra att veta att kulturen i stort är som kulturen i mikroformat och liksom mm. hatar förändring per definition. Ja. Um, ibland kan jag till och med tänka mig att... Nu har inte jag liksom letat upp det här, men jag kan tänka mig att när det gick från iOS whatever till iOS förra layouten... Mm. Eller, eller har den alltid sett ut som den såg ut tidigare? Jag vet inte, jag tycker den nästan sett likadan ut Sen först, sen iPhone 3G okay, ja. ja, då funkar den i liknande För jag, jag tänkte att kan, kanske skulle folk som den nu, ha generat på precis samma saker När förra layouten dök upp liksom Antagligen ja. Även om det <laughs> Men ja, jag, jag som sagt då jag, jag gillar väl också All nya iOS mm. Jag är dock Väldigt, väldigt enkel att easy to please så liksom att jag, för mig också som för dig det som har en ny telefon och det är kul att kolla på alla nya saker som finns där inne. Den ser lite tråkig ut tycker jag. Lite kallare och dödare och plattare tror jag vår kompis Stephanie sa. Ja, det här nya men den nya estetiken I det är att allting ska vara lite platt och det ska knappar är inte knappar det är bara text. Allting ja. är vitt och så finns det lite text och så kanske finns någon tunn liten ljusgrå linje mellan för att dela av saker ja, och så blått Och så blott så där. Vilket, vilket för mig känns väldigt eh, Typ Windows, Apple Samsung, alltså liksom någon annan, något, något annat företags estetik mm. Det här med att allting är väldigt vitt Typ när man smsar Ja, vi har haft ändå lite Grönt och blått var det väl förra året mm. där nu är det ju nu är det ju en liten gradient på det blå här, så man får lite mörkare och ljusare. Det gillar jag. Det är, det är fint och så. Jag kan störa mig lite på hur, hur det vita ser ut mot det väldigt mörkblåa ibland. Mm. Men, men jag tycker om, tycker om effekten. Sen så verkar det också som att eh, när man är på homescreen då, så verkar det som att telefonen tar någon färg från ens bakgrundsbild ja. och liksom baserar temat på det. Och det gör den ju inte jätteväl kanske Eller ibland så blir lite dåligt Till exempel jag har en bild på en supernatural-karaktär Som råkar på sig en lite beige trenchcoat Varpå min färg är beige Trots att, jag vet inte, 75% av bilden är svart natthimmel Så man tänker att man kan se en grå lott. Ja, jag, jag hade en ganska stor närbild på Elf de äh, bowtie och... Äh kavaj. Mm. Med, med lite citat på sådär: Hitta på ett eller någonting. Mm -hmm. ehm, och då var det också allting väldigt, väldigt, väldigt beredd då för att reflektera kavajen. Nu nu har jag någon. E jag har faktiskt en bild från Som jag tagit själv mm. <laughs> Med spelfigurer som är helt blåa Och då är allting väldigt blått och så, men det passar ja. Jag gillar att eh, allting liksom glider På ånsidan av ens skärm Det är svårt ja. att förklara exakt vad jag menar Men det är som att, det är som att bakgrundsbilden är På insidan av, <laughs> av ett glas mm. Och en ikoner är på utsidan av glaset Och om man liksom tiltar kameran eller skärmen fram och tillbaka Så liksom glider innehållet runt där inne Men eh, en ikoner stannar kvar På utsidan av glaset mm. Uh, det är en cool, uh, cool uh, sak uh, som jag uh, kan roa mig med uh, I flera sekunder Innan <laughs> jag tröttnar. ut <laughs> Men ja, uh, Effortcast så här långt I alla fall är okej okay med iOS 7 Ja Vi tycker att vad han heter, Tim Cook Som är nya uh, Steve Jobs Ja Heter han Tim Cook, något sånt Rice, rice Curry uh, Steve Jobs 2 Exakt uh, det, Han är helt okej okay. Ja, uh, det funkar, det funkar jag läste en blogg som jag skulle vilja ta upp. Alltså ett blogginlägg. Mm. Jag ska nämna direkt att jag läser inte loading.se så mycket. Det är en spelsida jag... som skriver spelsaker. Ja, kan ha hört att det existerar. Mm. No. Den är stor, det mm. är den. Men jag läser den bara inte. Jag är inte inne i som det är. Liksom. Mm. För mig är... Jag gillar... Jag vet inte... Jag gillar att bara följa strömmen eller sånt. <laughs> När till och med många säger att ett spel är bra, då kan jag börja spela det. Mm. Men Oscar Skog på Loading.se skrev ett ganska insightfull Och ganska så här, jaha, inlägg av, angående GTA V mm. Och eh, lite grann då för att eh, Innan den ens kommer att liksom, försöka vara emot all moralpanik som kommer att komma ja. Där han bara skrev om hur han spelade med sin son Och det, det hela började då när han liksom visade eller visade att När han och en son spelar så är det ganska annorlunda spel Än när man spelar liksom, storylinen mm. Så de åkte runt och de attackerade inte folk. De fick i självförsvar, tror jag, göra saker. Ja. Men det de, det de gjorde var att hitta på egna uppdrag som att åka alla bilar. Mm -hmm. Då får man inte sno bilar från fattiga områden eller som har folk i sig. Nej. Eller kanske att man skulle. Bara åka bil eller vara en vakt någonstans Och se till så inget brott händer Ta sig till högsta stället på kortast tid Balansera och sånt mm -hmm. Ganska mysigt, men det var också Det jag gillade mest var väl när, när liksom ofrånkomligt Så springer jag på en strippklubb ja. Sonen vill gå dit för att det är rosa och fint liksom. Alltså det är väldigt fint i mörkret så mm. Och pappa då måste måste liksom direkt då Säga nej du får inte gå dit Vilket då gör att sonen blir så här Jaha varför inte, är väldigt, väldigt nyfiken på det hela mm -hmm. <laughs> Och då Jag vet inte Pappa Oskarskog då går då in i någon slags så här, Ja men det är för att det är kvinnor som visar sina bröst Och liksom dansar och så Och det hela leder in på någon slags diskussion Om manligt och kvinnligt och så Och så här eh, krav och samhället Och så Jag, jag tycker det var ganska fint för det hela, det hela slutar med Att sonen tycker att de ska gå till BL leksaker och liksom Talar de här rosa leksakerna som kanske inte ens vill vara på, på tjejavdelningen. För säljaavdelningen kanske är fel att ha. Mm. Och som liksom flyttar runt dig till, till resten av affären så. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var gulligt och jag steg i rätt riktning så här rent för att ni är samhällsmedborgare på något sätt. Ja, jag tyckte om det. Han väckte en liten så här, revolution i sin son. Utan mm. att egentligen så här, tvinga på det. Utan sonen Nej. kom på själv att men pappa kan, kan det vara så här och kan, kan vi inte göra det. Precis. Så. Sonen drar upp den här likheten själv mellan liksom, att han vill inte gå till. Alltså, ja, sådant som så säger ja, det är som på sig liksom Jag vill inte ha de leksakerna för de är för tjejer mm. Och liksom det hela slutar då med att pappa kanske, men liksom, allting behöver inte vara råsa för att vara sig Det behöver inte aha. vara sån sak och ja, ganska finis. Och sonen ja. säger att, men det kanske är så att leksakerna på tjejavdelningen inte vill vara där och kvinnorna kanske inte vill vara på strippklubben. Och ja, han blir väldigt filosofisk och det är väldigt <laughs> gulligt. Exactly. <laughs> exactly. Jag, jag gillar det och det här var mest bara då reklam för Oskar Skogs blogg angående, angående GTA 5 mm -hmm. uh, som jag tror heter någonting i stil med... Uh, Äh, inte en tioåring för att recensera för det hade han också en fin äh, serie. <laughs> är, just där bloggen lägger heter GTA 5 barnbröst och stripklubbar. Precis exakt exakt. Så, ja, vi, vi länkar du kan söka på det så länge om du, om du lyssnar på den här podcasten så har du säkert redan sett det jag vet inte. Jag vet inte riktigt för jag tänker mig att loading är så stort och populärt att <laughs> att ja om man lyssnar på så är, man läser man ja. loading snarare än tvärtom. Vi har ingen vi recension av GTA 5 än nej uh, vi... för ingen av oss har det ingen av oss har det jag har tänkt skaffa det men samtidigt har jag tänkt att inte göra det så alltså, det är väldigt svårt det är väldigt svårt jag skulle vilja ha det det var stort och coolt ja. uh, pengar och PS4 och allt det här det, mm. det är svårt det är svårt mm. det kommer kanske komma för eller senare ja. uh, vi går nu live till en rapport från Azeroth Anna ja Om Vad och... är Azeroth <laughs> –Ja, det är Azeroth. Azeroth är världen som Warcraft-spelen utspelar sig i. –Just det. Mm. Och Det ska göras en film, en Warcraft-film, och det har kommit lite mer information om den. –Har de bestämt sig för att göra en datoranimerad? –Nej, okay. tyvärr inte. Det hade ju gjort oss alla glada, men, men så är inte världen. Utan Det vi vet nu– eller vet och vet. Det, det som folk tror det som det spekulerar om är att det kommer att vara en film som handlar om uh, Arthas Menethil det vill säga The Lich King hans, yes. hans väg dit um, så det blir liksom det första kriget mellan uh, ja, människor och orker och liknande, så det blir liksom RTS-spelen antagligen lite blandat med en av de senare romanerna uh, om uh, Arthas Intressant och uh, ja, det kan, kan det kan väl bli bra, det är ju en intressant story Det är väl den så här, den mest Deras ja, huvudstory Kan man säga ju, ja, Folk gillar den, det blir nog en bra film Lite liksom. sån här typisk eh, Rise of a hero, fall mm. of a hero Precis, precis You either die a or Live long enough to see us become the villain mm. <laughs> Som Harvey Dent skulle sagt Precis Och eh, förutom det så har det Kommit fram att de ska börja filma 13 januari de ska filma 2014? ja mm. de ska filma i Vancouver vilket visst gjorde British Columbia glada Därför att det de kan rädda filmindustrin där mm. Aha. Mm. Så att, äh... är Blizzard kanadensiska nej va? nej nej jag tror inte det nej jag bara undrade nej men då är det säkert själv då antar jag eller för att det är ja. väldigt kallt och men ändå så det är inte som spelar in i Sverige liksom. där det skulle vara väldigt backwards för dem de skulle inte få plats här alldeles för litet det... De vet inte vad de ska göra. Inte det väl ett Colin Farrell-sak att göra? Nej, uh, Colin. Nej, Will Ferrell Will Ferrell och spela in i. Komma till Sverige. till ja, Sverige. <laughs> ja, och öva skiskor. Ja. <laughs> men på tal om Colin Farrell. Colin Farrell. Är det ord? Um, så finns det lite rykten om att han ska vara med i filmen? Mm -hmm. uh, det är lite så här. Ryktena säger att han är 50-50 om han vill vara med eller inte. Och uh, om han ska vara med så kommer han att spela antingen eller Sir Anduin Lothar. Oj, okay. uh, Vi har även Paula Patton som visst har vara med i Mission Impossible 5 uh -huh. Eller har varit med, ska vara med Och var med i Mission Impossible 4 Hon ska, om hon är med, vara med och spela Lady Tarja Som då är uh, gift med King Lane yes. du, du har inte hört någonting om uh, nya Män of Steel Henry Cavill, nya Superman för han är ju väldigt, väldigt stor Warcraft-fan. Jag vet inte om du har hört historien ah. om hur han nästa, min, nästa missade rollen för att han var inne i en raid eller så, sånt. <laughs> för att han inte kunde gå och svara telefonen när han ringde tillbaka. <laughs> uh, han är ett rätt stort namn just nu, men han är upptagen kanske några år framåt. Kanske det. Eller kanske är ett stort namn? Jag, jag, har, jag har fortfarande inte sett hans stil. Jag har fortfarande den ganska så här, ljummet... Han kanske inte blir ett stort namn. Det kanske liksom Nej. inte... Men, men jag har inte hört något om honom. <laughs> De tre senaste namnen är Travis Fimmel som Var med i tv-serien Vikings mm -hmm. uh, Anson Mount som har varit med I uh, Dollhouse Och uh, lite annat som jag aldrig har hört talas om Och så Anton Yelchin som spelar Chekov i bland annat Star Trek Into Darkness I see. Mm -hmm. Coolt och, uh, ja, Så även lite story Spoilers eller lite story Leaks och så även lite skåd att spela Leaks mm, Och att så här, de ska börja spela in snart Åtminstone mm. Ja men det är bra. Det, det låter, det, det låter solit. <laughs> mm, det låter som att det kan bli en film. <laughs> Exakt. Uh, Steam gör OS. Ja. I vilken gren? I tv-spelsgrenen. Mm -hmm. mm. Eller står det för operativsystem här? Då? Ja det är. Ja, inte Olympiska spelen. Nej. Jag förstår. Steam gör operativsystem. Ja. Steam ska kombinera Steam med Linux. Och Typ. Och skapa ett eh, operativsystem som är anpassat då för spel och liknande. Och eh, de vill att fyra nya tjänster i samband med det här. Jag ska säga att eh, Valve kommer med tre nyheter när vi kan säga ja. att det här är den första nyheten. Men i samband med operativsystemet så vill de eh, att man ska kunna strömma spel från en dator. Eh, från med Windows eller Mac Aha. som kör, till en enhet som kör Steam OS. Aha. Det här är ju mycket om att man ska här, ta spelen till vardagsrummet. De vill ju eh, kunna spela på storskärm och så där. Är inte det här redan en grej, Steam Big Screen? Jo. Där man kunde då liksom pinga över det till en tv och sitta och lira på soffan liksom. mm. Men det här är lite mer då kodifierat. Eller något Precis, de vill, ah. de vill ge det lite mer CSS-stöd och jag förstår, liknande. Ah. De vill även att man ska kunna strömma film, musik och tv liksom, i Steam så att säga. Alltså, Det ska bli en ny del så de håller på och kollar kontrakt med olika tjänster Som man redan känner till för att ja. göra oss alla lugna och fina Och man ska även ha något grej som heter familjedelning Som gör att man ska kunna dela sitt spelbibliotek liksom. mm -hmm. Och eh, sen så ska man kunna ha familjealternativ Som gör det möjligt att bestämma vilka spel som syns på vilka enheter Så ja, att man kan ja, rädda sina barn från... GTA V. Mm. Mm. Så att ja, det är väl en grej, det kan väl bli något, tänker jag. Jag vet inte, det känns som att Steam vill uh, utöka. Ja, men, men verkligen. Jag, jag har tidigare rapporterat om att jag är lite rädd för Steam, men ändå ser mm. det som framtiden liksom, mm. i det här med att man streamar spel. Man hyr i princip spel för att om Steam skulle gå i konkurs för fynd i de spelen. Ja. Men det är okej okay på något sätt att slippa. Alltså, för mig är spel ändå någonting som är det har, en, det har en livscykel och inte liksom försvinner Ja, jag tänker att de spel jag ägt ägt liksom på skiva och så, Vissa ja. av dem har försvunnit Vissa ligger i en låda och jag kommer aldrig att använda dem igen Det är lite ungefär som att de skulle försvinna med Steam Och nu fick jag veta att vissa spel bara Slutar fungera, som till exempel Pokémon Silver som då har en inbyggd klocka Och batteriet har gått ut och nu kan jag inte jag spela det längre Så spel är ju redan en Och det är sådana här saker som Steam Äldre spel då, som är svåra att installera Från sin egen skiva och så ja. där, När man har nya operativsystem funkar ju till exempel i Steam Så att man, det ger ju vissa spel en längre livscykel Än vad de skulle Precis. Ha haft Precis, ja, men det, det är intressant Och det här var första av tre nyheter Finns det några spekulationer kring vilka de andra två nyheterna kan tänkas vara? Jag vet inte, någonting? det skulle vara ett Vardagsrumsrelaterade nyheter Det är vad jag har läst Den nästa grej... Steam och Ikea finns ja. app för att göra de perfekta spelmöblerna Ja. Man kan typ så här, ett soffbord Man kan så här knäcka av och det gör någon slags eh, Liten så här armstöd Eller så kola ja, Jag tänker eller ändå att det är en stol, man behöver bara en ja. stol För man spelar själv så här Och så i den så har man då inbyggt att kunna ha kolan Och grejerna liksom. ja. e, Så att det är liksom en kombinerad möbel Ja, det kunna vara för det. den trångbodda <laughs> spelaren ja. Ja, Men det skulle kunna vara en sak Och du sa att de skulle kolla Film och musikstreamingsmöjligheter mm -hmm. Med eventuellt sa du eh, välkända namn redan Precis så vi kan, I våra huvuden kan vi översätta det Med kanske typ Netflix, Hulu, Youtube kanske Spotify och så. Eh, Vi stannar på Netflix och Youtube För det ger mig en övergång till pausen Ja. Vi kommer gå in i en paus eftersom vi kommer att tala om mina väldigt specifika tv-krav Som du har med Netflix och Youtube att göra Men först en paus Och där var vi tillbaka ifrån pausen Och tv ser vi ju på mm. äh, Rätt ofta Även om äh, definitionen av tv blir vidare och vidare för varje år som går sedan som när jag idag säger tv så menar jag oftast Netflix, ja. jag menar jag Youtube. Mm. Väldigt sällan menar jag soffan kom hem boxen. Och om man menar det så specificerar man det för att det är så ovanligt. Ja, precis. Jag tittade på tv, på tv, på tv, på tv. Och, och man var oh my god, va? ja, Vad hände? Vad hade du inte att göra? Jag bara, nej, jag hade ingenting att göra, är ofta svaret. Jag var hos mina föräldrar. Jag var hos mina föräldrar. Jag vet inte vad du har kollat på sena sidan, men jag har utvecklat ett par specifika tv-krav Som jag har valt att döpa till Håkan, specifika tv-krav mm -hmm. Faktum är att själva döpandet var rätt jobbigt för oss när vi skulle spela in det här avsnittet Det är svårt med, med Syftning och så ja. i så, men vi tror att Håkan specifika tv-krav Med det menar vi helt enkelt regler som jag har haft nu för vad jag ska kolla på ungefär mm -hmm. liksom, Om inte dessa kriterier möts så kommer inte jag kolla på saken Nej och jag har två då stora kategorier Och ett par program i varje kategori ja. Så jag tänkte väl bara gå igenom vad jag har kollat på Senaste veckan och en halv, två veckor Eller något, något sånt ungefär mm -hmm. Den första kategorin har jag döpt till Amerikanska poliserier med någon twist Där engelsmän spelar amerikaner Det här skulle ju lätt kunna vara en kategori På Netflix- de har mm. ju rätt liknande sådana Ja, och alltså med det här så menar jag En amerikansk polisserie, det är enkelt att förstå Det, mm. det, det tänker jag att man förstår eh, Jag skulle slänga in CSI I en sån kategori, mm. helt klart Även om CSI är en tekniskt inte är en polisserie Utan det är mer en procedural, då det handlar mer om Fast de verkligen uh, inte geeks. veta det själva typ, så att... Nej, precis, de, de beter sig dock som att de är poliser Och så, de gör ja. arre arre arresteringar och sånt Med någon twist Där mm. liksom lämnar jag just CSI-området Känner jag, istället så vill jag ha, du vet Någonting som jag ser är mer unik än att det bara är en polis som gör så brott. Yeah. Jag skulle kunna tänka mig att typ slänga in, alltså om man bara tänker in någon twist, poliserar med någon twist, typ den här serien The Mentalist skulle jag kunna slänga in där. Yeah. Castle skulle jag kunna slänga in där för där är det en författare, typ Kjellar, alltså Castle är en Kjellarkommsnubbel som skriver om en polis så. Mm. Så ja, liksom någonting som separerar det från resten av. TV så. Mm -hmm. Vilket egentligen känns som det borde finnas, nä, nästan varje program borde ha någon slags twist, tycker man. Även om det, efter tag så blir det så att om någonting blir, blir populärt och om det har en liten, liten crazy quirk så kommer ju någon göra en kopia av det. Sen gör man en kopia av det, och sen så har man bara en sak på tv. Ja, det är ju lite så där. Där engelsmän spelar amerikaner, sista delen av mitt kram ja. uh, Vilket innebär att vi ska ha en brittisk herre helst, då blir det ju en vitsnubbe. <laughs> som spelar en amerikansk vitsnubbe. Ja. Uh, och uh, de två tv-program i den här kategorin jag har funnit Är två stycken nedlagda serier från NBC mm. Mm. Det skulle kunna vara ett annat krav jag har nu alltså, Efter att jag kollat upp <laughs> var de kommer ifrån Så amerikanska polisserier med någon twist Där engelsmän spelar amerikaner Som har gått på NBC Och sen lagt ner ja. Den första heter Life mm. eh, Vet du någonting om Life Annat än det jag har berättat om alltså, Kommer du ihåg när den gick? Nej, alltså, jag har aldrig hört talas om den Förutom mm. när du har berättat för mig om den Life gick eh, 2007 till 2009 uh -huh. eh, och den såg jag faktiskt på TV på TV på TV på TV eh, eller jag såg reklam för den på TV på TV på TV. Ah, men det är typ samma mm. sak. Och, och den handlar alltså, själva, själva twisten då är att polisen i fråga mm. eh, Charlie Cruz som spelas av Damien Lewis. Damien Lewis. <laughs> Damian Lewis fall också in i den kategorin av engelsnubber som spelar amerikaner <laughs> i amerikanska. Typ i Band of Brothers. Och sådär. Band of Brothers, typ i uh, Homeland. Homeland. Jag gör honör nu för att vi för visa att så, för så ser det påsen ut. Okay. Uh, men Damien Lewis spelar Charlie Cruise. Charlie Cruise har varit i fängelse i 12 år när serien börjar. Mm. Så om, om vi tänker att den hade premiär 2007 så var ni från ungefär 90-talet någon så var han i fängelse. Typ 95. Typ 95. Jag skulle säga nästan exakt 95. Ja, mm. uh, precis. Plus 12. Ja, ah, precis. Du, du var rätt. Yay. Han blev utsläppt i fängelse för det visade sig att han, eh, han var där eh, oskyldigt dömd så att säga <laughs> ja. eh, För mordet på en familj där han, Hans polare och eh, han och hans polare ägde en bar Och polaren och polarens familj blev brutalt mördade i deras hem ja. eh, Han åkte dit eh, Tolv år senare så kan hon liksom kolla på, på bevisen och se att det fanns inga dna Liksom, inget av DNA att stämde Nej. överens med Charlie Cruz Han kommer ut igen Han får väldigt mycket pengar liksom, för det här uh, I en slags settlement då, för att inte stämma världen yep. uh, och det gör, En del av hans settlement är att han får tillbaka sitt gamla jobb Eller Han, han blir, blir befordrad till detektiv. Liksom. Så Han, han du vet, så här, går ut med kostympolis oh, ja. uh, so och, och För att överleva i fängelse så har Charlie Cruz... Uh, <laughs> Hittat en bok med sen, liksom så här. en väldigt tunn tund bokverkar som är liksom sen, sen filosofin. Det är Book of Calm. Ja, men typ så. Och eh, som ett resultat av detta är han väldigt eh, manic pixie Dream Girl, så att en kille typ. Och det har uh. varit istället för fabrun <laughs> Ja, mm. Så han går runt och är väldigt seiny, och du vet lite grann så att han är som alla som är bra detektiver att han är väldigt bra på att hitta det detaljer. Och det är det här när alla andra var där i sju timmar och ah. hon bara går in och säger: Men har ni inte sett det här? Precis. Och, men, och han har också en taktik märker man när man kollar på scenen. Att han är så här brutalt ärlig och säger allting han tänker. Alltså liksom inte, på ett, inte på ett Simon Cowell-idolsätt utan liksom han, säger, han bara säger någonting om sig själv. Mm. Som är så här liksom så här väldigt väldigt ärligt och utlämnande. Vilket gör att folk öppnar upp sig väldigt mycket till honom. Ah. Framförallt då hans partner som är väldigt så här skeptisk. Vi inte riktigt gillar honom i början. och mm. Hon verkar vara där mest för att. Polischefen liksom vill, vill medelmed att han ska begå ett fel så de kan slänga ut honom från The Force. Liksom, de vill inte ha honom längre. Nej. Uh, han var ju ditt satt för mord också. Mm -hmm. Vilket är varför han var i fängelse. Så programmet där dels så är det liksom ett så här monster of The Week eller Crime of the Week eller man säga, mm -hmm. Med en, liksom, en, en mytologi runt omkring där han försöker, hitta, försöker finna de som, de som har satt hit honom. Mm. Han misstänker att det är poliser och det visar sig vara ganska rätt. Liksom. Så hela, hela de två säsongerna som finns är. Vilka poliser går att lita på, är det hans gamla partner som satelliterna, om? är det någon annan, är det högt uppsatta, eller lågt uppsatta, jobbar han fortfarande, är de pensionerade. Mm. Eh, för att hjälpa honom med detta har han en väldigt skärmig wall of crazy, när liksom allting han, allting han kommer fram till är liksom uppnålat upp, på en tavla. Mm. Han har en skysst psychic-kille som tar hand om hans pengar, som var eh, skyldigt dömd för så här white-collar-brott, och han hade snottröja pensionsfonder från folk. Jaha. De träffade i fängelse, så och Charlie Cruz hjälpte honom att överleva. Han är mm. också väldigt skärmig. Eh, väldigt, väldigt mycket bara slav för typ, The trade market. Så liksom, han gillade han såg att han kunde göra, det, så han var tvungen att göra det till typ, så. Ah. Så två säsonger. Säsong ett eh, så får man liksom veta vilka som är i konspirationen då mot honom. Säsong två går ut på att Rota upp dem, liksom, de högsta i konspirationen och så. Mm. Eh, den lades ner och liksom, de verkade veta om att den skulle läggas ner. Vilket mm. gör att det finns ett slut som är väldigt. Det lämnar väldigt mycket öppet om, någonting skulle, liksom, om det skulle komma tillbaka igen, så Men mm. det är också samtidigt Personal closure på något sätt i alla fall mm. i att Det är inte löst Men han kan gå vidare med sitt liv typ. okay. Väldigt bra serie Jag gillar den väldigt, väldigt, väldigt mycket mm. uh, Damien Lewis är fantastiskt tycker jag Som, som Charlie Cruz Som är väldigt, väldigt quirky, väldigt rolig Uh, och också kan vara en jä jäkla badass när han vill Och man märker att han har liksom En polis i fängelse i 12 år Kommer inte ut och är värsta leende fånen Utan han, är, han nice. är ganska Han är ganska uh, mörk och ganska våldsam Men liksom han gör sitt bästa Han vill vara en bättre människa ja. Jag tror att något, något av citaten mot slutet av serien är uh, uh, Någon frågar vad han tänker Och han säger att han, han tänker två saker och typ så här, det, det första är att han vill ha en ren själ och det andra är att han vill ha ett större vapen <laughs> För att de De, nu, de, de ska gå och med några som har hjärtat med honom liksom. ja. <laughs> eh, Och det är ganska bra liksom. Han vill vara väldigt ren Och liksom, fin och, så, Men han och har lugn Men samtidigt och... vill han hämnas mm. <laughs> Så varje gång som han kommer till någon Han har, han har band med zen, zen, zen, zen, liksom, eh, någon, någon som läser en massa zen Saker för honom Och när det kommer saker som är lite så här, Typ så här, du, du, du ska inte hämnas sådana saker brukar sluta lyssna liksom. För att han, han, nu ska han ju hämnas så han måste göra det så han får ignorera de delarna uh -huh. uh, Jag hade någonting mer det är också så här, uh, han har varit borta i 12 år så här, 95 till 2007 liksom. han vet inte vad mobiltelefonen är. Det är väldigt, uh -huh. det är väldigt mycket liksom, saker som, som är annorlunda Gud så här, internet. Ja uh, exakt. Uh, han, uh, han googlar väldigt mycket. Så <laughs> är liksom, väldigt fascinerad över hela grejen. Man kan få veta allting i hela världen. <laughs> exakt så. Och eh, han äter frukt konstant för att de fick, man får inte färsk frukt i fängelset mm. <laughs> så, så intressant, alltså direkt så finns det en huck, och direkt så är det en intressant karaktär om man vill se vidare på det. Mm. Eh, den andra tv-serien med amerikansk, du eh, <laughs> ska se vad ja, min, min formulering var: amerikansk poliserie med någon twist där inget spelar amerikaner, är serien Awake som gick förra året, 2012. Här spelar Lucius Malfoy. Jason Isaacs. Tack. Det är bra med att ha Anna med. att liksom Man kan hamsa av engelska skådespelare och inte behöva kunna namnet på dem. <laughs> Anglofilen hjälper till. Precis. Jason Isaacs spelar Michael Britten. Eller Britten. Eller något sånt. Britten tror jag det okay. eh, Som eh, har varit med om en bilolycka. Hans fru och hans eh, son var med i bilen. Mm. Och eh, han de är döda. Mm. Men de är döda i olika verkligheter mm. Så det är två parallella universum Där när han går och lägger sig så vaknar han upp i det andra Så, så han är först i sig ett universum Där frun lever Och de sörjer sonen och de liksom försöker gå vidare med sina liv Och han jobbar som polis och löser brott samtidigt När han går och lägger sig på natten Eller när han nu går och lägger sig Så vaknar han upp utvilad i en annan verklighet Där hans son lever och där han jobbar Han liksom har en väldigt ängstig teenage boy Som han liksom vill hjälpa genom den här tragedin Där hans fru dog i den här bilolyckan mm. Uh, där har du twisten, om man säger så. En, en fråga en gång. Ja. Om det är det som jag kom på nu. Om han, jag vet inte, somnar mitt på dagen? Uh, I alla fall en gång, så långt jag såg. Jag har inte sett hela den här. Det finns en säsong. Uh. Uh, 13 avsnitt. Okay. Jag har sett kanske fyra, högst fem, tror jag. Mm -hmm. det, det är någon gång han tar sömnpiller för att, liksom, han måste, han måste in andra verkligheten för att göra någonting. Okay. Och då vaknar han upp där ja. Det är var det då som han är napping Och sen verkar det vara någon slags time delusion Att han kan ha då en hel dag i andra Och när han vaknar upp så har han liksom haft en hel natt Och ingen kommer att väcka honom uh, uh. Så får jag se vidare för att se om, om han blir väckt Mitt i natten, däcker han då i andra Alltså det är mm. alltså, alltså anledningen till att det här Inte blir löjligt är för att han Han tror nog att han kanske drömmer i någon av dem Men han vet inte Nej. Så därför är det väldigt mycket så att han, han har en hel dag Och sen går han lägger sig och sen vaknar upp i nästa har Och har en hel dag igen Uh, och det verkar inte som man bara liksom kan, kan, kan, kan däcka Och sen hamnar med en andra utan för, för det hade liksom bevisat kanske att någon av dem är en dröm så, utan Allting är väldigt mm. där, liksom att båda kan vara en dröm mm. Vilket också är en av, en av grejerna För att han talar med sina två psykologer I de här olika verkligheterna väldigt mm. mycket Och de då liksom försöker ju övertyga honom Om att, om att han borde lägga ner den här drömmen Som han då tror på mm. Vilket då är de alltså varandra ja. och, och även han då börjar liksom bli ganska så här Han blir ganska... Alltså det är ganska påfrestande för honom ändå att vara i de här två världarna. Det är två sorgarbeten att ta sig igenom. Ja, fast, eh, äh, alltså tillsammans med liksom, mm. han har ju inte sitt eget kär han har ju en sorg för sin familj sen ja. har han två separata sorger med andra människor. Ja, precis. Så, ja, precis. Så det är, det är typ tre sorger då. Ja, precis. Eh, fast för honom är det mer situationen som är sorgen för att han vet inte alltså vet ju, inte vad som händer. Han har inte förlorat någon av dem alltså, han har ju mm. begravt sin fru och sitt barn. Men mm. samtidigt kan han prata med sin fru och sitt barn. Mm. <laughs> eh men då, han måste hjälpa de andra bearbetare ja, han hade och också... han kan aldrig prata med sin fru och sitt barn samtidigt. Nej, i piloten så beskriver han För en av sina psykologer att han Han hade någon, någon dröm om att vara Någon slags brygga mm. Mellan dem liksom. men att mm. det inte funkade så bra När han liksom, försökte vara det för frun För frun liksom, först, först går liksom med på att ja, men du, du drömmer om vår son och det är intressant ja. Men sen blir det jobbigt efter liksom, Efter ett par veckor med det här liksom, med hela tiden Att han pratar om att så, men sonen gör det här just nu och hon blir väldigt så här Kan du snälla, snälla, snälla sluta nu För det är mm. väldigt jobbigt att du driver upp såren konstant så mm. Och så löser han brott emellan det, det, Hans jobb påverkas också För att eh, ibland överlappar brott han löser de olika dimensionerna mm. eller, eller de olika parallella värdena Eller hur man vill, vill beskriva det Vilket gör att han kanske vet någonting Som man då inte kan bevisa en andra Men han ändå liksom löser ett brott Så vi, vi, folk blir väldigt så här, hur visste du det här? Liksom? Han blir, åtminstone någon gång Så är han väldigt liksom Folk tror väldigt länge att han är en seriemördare Som de jagar på grund av att han liksom hittar information Om ser i andra världen Det här påminner lite om i Life on Mars, med ja. John Sim Där han då hamnar tillbaka I tiden, han ligger i koma I vår tid och Vet ju vissa saker från mm. framtiden Och de undrar men Hur vet du det här och kan saker om Manchester Precis. Som man inte ja. vill kunna etc jag, alltså, jag, jag har sett lite Life on Mars Med dig mm. och efter att jag såg live så ville jag nästan kolla på Life of Mars Men det fanns inte på Netflix, däremot Nej. fanns Awake liksom. Jag kände att det var mm. likt nog det är lite unikt nog mm. <laughs> Och det är en man <laughs> mm. Tyvärr skulle John Sims Life of Mars inte passa in under den här kriterien För han spelar en engelsman man Nej, det är, sant. det är sant, och jag tror att i den amerikanska remaken Så är det nog bara amerikaner så. Det är jag misstänker jag mm. uh, Finns det inte en uppföljare serie till den också? Ashes to Ashes ah, Vad handlar den om? Det är det är en kvinna som hamnar i koma och vaknar upp på 80-talet istället för 70-talet okay, och då ja. hänger med de här andra poliserna. Jag har hört dåliga saker om den okay. men, ja. Ja men det är okej. Okay. Så de här två serierna Life Awake har jag sett på Life kan jag rekommendera i dess helhet. Mm. Awake kan jag rekommendera upp till avsnitt 3 eller 4 eller så. Ja. Eh. men det låter ändå intressant. Det är väldigt intressant och de är väldigt liksom de kallar det för en röd alltså han kallar det själv eh, Malfoy. Mm. Lucius Malfoy kallar det liksom själv för han har han har ett rött armband på sin han i i fruns verklighet Där hon lever mm. och ett grönt på sin han i sonens. Okay. Eh, så, så i och i den, i den röda verkligheten så är liksom serien filmad väldigt så ljus och varmt och mjukt så. Det liksom är väldigt röda färger. Liksom. Mm. Men den gröna så är det mer. Det, det går mer att säga blått och hårt. Blått och hårt. Mm. Blott och, hårt. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, och så. Och det finns framförallt en, en scen, jag tror att det är piloten eller avsnitt roligt, när han vaknar upp och har liksom inte armandet på sig. Uh, alltså något av dem. Han mm. har väl tagit av det på natten eller någonting, utan han tänkt på det. Och då blir väldigt, väldigt förvirrad Och för att då liksom spegla det så, så är liksom Båda färgerna, är, alltså båda sätten att filma är mm. Subtilt med det är, det är inte så att är så här helt är alltså helt in your face mer Utan det är någonting man märker om man, om man liksom Pay attention to it mm -hmm. Och då är det väldigt snarare väldigt så här. Man, vet, man, har ingen, man, man får ingen ledtråd från kontexten Utan man blir väldigt förvirrad Och liksom väldigt, väldigt, väldigt rädd Och eh, försöker skada sig själv för att liksom, vakna upp Ur den här riktiga drömmen då, ja. whatever, så. Eh, jag rekommenderar den eh, mm. Och kommer antagligen för klart på den Vilket är ett Betyg som får vara bra nog mm -hmm. <laughs> Mitt andra specifika krav Varför att jag pratar så mycket Det är helt okej okay. eh, Lite mer självförklarande Även om förra förr också var självförklarande Men det är fan-made Batman-stuff på Youtube mm -hmm. Och eh, Batman Är ju min favoritsuperhjälte Ja eh, Framförallt så gillar jag när han slår folk hårt <laughs> eh, Det ser rätt awesome ut oftast Ja <laughs> <laughs> eh, Och de sakerna jag har kollat på då är eller Anledningen till att jag snubblade in på just det här Är för att jag noterade att The Joker-blogs har kommit tillbaka med säsong 2, Nu i maj mm -hmm. Och The Joker-blogs är eh, Typ found footage-aktigt eh, I och med att det liksom, Allting som är filmat och allting som man ser Är filmat i filmvärlden liksom, I verkligheten där typ Tänk och Witch att de hittar en kamera Och liksom kollar vad det är som händer på kameran mm -hmm. Och det är filmen eh, och Det utspelar sig The Joker logs, utspelas efter The Dark Knight. Alltså Christopher Nolans senaste sinatologi här mitt i filmen. Mm. Efter att Joker blir fångad och satt på Arkham Asylum och då börjar sin terapi. För uh, att inte heter Therapy Begins då för att ha en liten brygga till Batman Begins och så. Mm -hmm. <laughs> är du med? Ja, jag, jag är med. <laughs> och det man får följa då är Dr. Harleen Quinn för den som, där som inte vet är hon som Harleen. senare blir Harley Quinn precis. man får följa henne när hon försöker rehabilitera Jokern Medan menar då Jokern i lite av en twist. Istället för att Harley blir besatt av Joken så är det här Joken som blir besatt av Harley som liksom vill, vill ha henne. Mm. Så. Men att han då utför diverse planer för att få tag på henne. Och det hela urartar i ännu en Joker-rymme från Arkham Asylum-story. Uh, mm. liksom, man, man skrattar åt det som händer samtidigt som man hatar sig själv för att man skrattar för det som händer ofta väldigt hemskt. Alltså den är väldigt liksom Nolan i att den är väldigt gritty och verkligen så. Här, verklig och så. Okay. Uh, de har fått till alltså, allting väldigt bra I och med att såhär, joken ser ut väldigt mycket Som, alltså, som Hitlers Joker Han beter sig väldigt mycket som Hitlers Joker eh, Och så Och eh, de som har gjort det här är då väldigt, eh, Verkar som väldigt inne på själva Batman-mytoset mm -hmm. I och med att det finns liksom referenser till Hela Batman-universumet Och hela DC-universumet i stort liksom eh, Städer nämns, liksom, Metropolis nämns namn Och eh, andra karaktärer Dyker upp under mm -hmm. Under, gång, alltså under seriens gång Sen efter Jokelbloggs Gjorde de en eh, brygga mellan säsong 1 och 2 Där man får liksom följa olika karaktärer Sex olika karaktärer eh, Lite olika tider i den, här, i den här storyn Och nu har säsong 2 börjat Där eh, Arkham Asylum Är under attack mer eller mindre Och eh, det är upp till någon att lösa Någonting på något sätt <laughs> jag, jag försöker inte spoila eh, så, så mycket att ta hand om grejen, med grejen och De ska göra och saken den. och grejen Och prylen ah. eh, Nästa grej som faller in under det här är The Dark Knight Puppet Master Eller bara Puppet Master som heter Och det är också en uppföljare mm. till The Dark Knight Som ju spelar sig innan Dark Knight Rises mm. Som handlar om en FBI-agent vid namn Edward Nygma Som man känner igen som The Riddler kanske ja. som, som är FBI-agent då som har, kommit, som har blivit inkallad för att få tag på Batman Efter mordet på Harvey Dent Mm. Som han då inte har gjort, men det vet inte de. Nej. <laughs> han märker det då väldigt snabbt liksom Att alla bevis pekar snarare på Howard Dent Och han eh, börjar någon slags I det här det man ser så börjar han nå Någon slags eh, stor Plan för att få En brottsvåg att ske I Gotham City så att Batman blir för trött Så han gör misstag och så att Riddler kan Liksom Exposed to Batman, ungefär. Mm. Väldigt mycket. Han vill, han vill besegra Batman, för han tycker att Batman verkar rolig att besegra. Mm. Besatt av Gåter, besatt av mysterier och Batman är ett mysterium. Mm. Så han, eh, FBI-agenten, då, vill starta en, en brottsvåg, <laughs> eller The Crime Wave. <laughs> eh, väldigt cool. Um, väldigt, alltså, väldigt, också väldigt bra. Alltså, väldigt mycket kärlek lagt på de här 15 minuterna, mm. som skulle kunna vara, alltså, intrått till. –en Dark Knight-film i Nolan. Som den ser ut som det, mm. och alla spelar som om det vore det ungefär. Mm. Det sista, eh, som jag inte gillar lika mycket, men som jag ändå kollat på– –för jag var tvungen att kolla på det, det heter Batman City of Scars– <laughs> –som ja. är den mest seriebokiga av de här två äh, tre. Att på liksom att mest, De andra två har varit väldigt eh, Christopher Nolan inspirerade Väldigt så här, gritty och verkliga så i, I den här Nolan-kontexten Medan mm. alltså, det här är mer En Batman-historia Jåken från Arkham Asylum, tar en pappa och en son till fånga Batman måste hitta honom Innan liksom, någonting händer Och Borde jag döda joken, borde ha gjort det för länge sen, alltså väldigt, väldigt så här, om, man, om man är van vid Batman och Joker story, så är det väldigt klassiskt. Mm. Men det är, också liksom, det är också en slags punkt på hela den historien. Hela historien mellan Joker och Batman okay. Vilket är alltid är intressant. Det är alltid kul att se folk liksom sätta punkt för liksom den, den storien. Är, annars är den väldigt ongoing. Och det blir alltid väldigt löjligt när Batman låter joken. Han alltså, för... låter honom gå varje gång Och han gör ah, mer och mer sjuka grejer Och, och det är alltid I, I can't kill him because then he wins Fast, Nej, nej han... <laughs> men du Jag tror att staden vinner om du dödar honom Precis, exakt, exakt Så ja, det är en punkt på den storyn så att säga, liksom, mm -hmm. På storyn mellan Batman och Joker Och eh, gör Batman rätt Och bla bla bla bla bla Uh, jag, jag måste säga att det finns väldigt mycket Batman-saker på Youtube uh, uh. Så, Och mycket som är väldigt bra då. Så, Till exempel Jokerblogs tycker jag är fantastiskt I hur mycket de går in i liksom, Joken som person uh. och hela Batman-universumet uh, Dark Knight Puppet Master Är också väldigt intressant i, i, i hur de vill passa in det I uh, Dark Knight-trilogin Liksom Nolan-trilogin mm. Och City of Scars är väldigt intressant för liksom hur, hur mycket de har gått in i att berätta En, en egen helt egen historia <laughs> Som ändå är mer som ser tidningarna Än som nolan universumet. Mm. Den är inte lika bra som de andra två Men den är ändå helt värd att kolla in om man har 21 minuter Över sitt liv liksom. ja. <laughs> uh, Intressant märkning också är att De har liksom Båda, eller alla Okej, okay, de två sista <laughs> Både ja. Master och City of Scars Har med Victor Zass och Arnold Wesker mm. uh, Victor Zass är en massmördare Som gillar att mörda för att då känner Han känner att han befriar folk ja. uh, och Arnold Wesker är en snubbe Som har en docka som man kallar för Scarface Och Scarface styr honom, är en gangsterledare Minns honom från tecknade mm, Precis jag, jag vet inte jag, jag gillar att när folk vill dra från Såhär mytosätt så hittar man hitta samma saker Eller liksom vill, vill ha med dem bara för att de inte är med dem ja, ja. Det är coolt, jag gillar det väldigt mycket Jag känner att jag har pratat väldigt mycket om, om Batman och grejer nu Det är okej, okay. Batman är Äm. intressant men jag, jag hoppas att någon intresserad Hittar någonting, antingen polisserie Relaterat eller Batman-relaterat, att kolla på eh, Det jag rekommenderar Varmast är Jokerblogs och Life mm. eh, Tvcn Life och eh, Jokerblogs-grejen eh, Awake verkar inte väldigt intressant Och The Dark Knight Puppet Master är Väldigt kort om, om man bara vill ha en liten dos så. <laughs> mm -hmm. eh, Vi tar en kort paus Och kommer tillbaka och talar om Dungeons and Dragons <skrattare> Där var vi tillbaka ifrån pausen Och Dungeons and Dragons är en sak som Team Effort ägnas åt ganska ofta mm. Någonting jag är mot ganska ofta är att prata någonstans i en halvtimme om tv-serier Så jag tänkte att annat, prata lite grann om Dungeons and Dragons Och för att specificera, prata om senaste sessionen vi hade Okej, okay. vi hade en session typ i förgår Där jag, Sandra och Stephanie var med och lekte och vi befinner oss just nu i Ladegur, en dvergarstad, en typ stad, mm. svartverg. Vad säger man? Ja, mörkardverg skulle jag säga. Mörkardverg. För mm. jag tänker mörkeralv som... Ja just det, så heter som, det. Äh, Även om i vissa sammanhang så är mörkeralv och drao två olika saker. Där mörkeralver är som hajälvs fast ondare, väldigt bleka, väldigt svart hår. Aha. Men det beror på vad, vilken värld man är i och vilken, det är och yang. Ja, vilken smak av nörd man är Om man är livare i sig Sverige, mm. det är mörkralådra och, och olika saker. Huh. Jag ska säga att det används som samma sak där vi dock är. Okej. Okay. Vi, vi hänger i deras stad i alla fall. Och ja, ni som lyssnade senast vet att vi kanske var lite under husarrest och gick igenom en portal- och därmed väl lite efterlysta och sådär, men det låter inte vi stoppa oss. Vi tänkte att vi kan hänga och göra vad vi vill i staden i alla fall. pratade lite med en halfling som gav oss tips om var Enjus bror kan vara. Enjo är Sandas karaktär. Vi tänkte att vi går och kollar om han är där. Det är väl en bra idé. Jag märker att du undviker att kalla en bror vid namn för att du i sämre hatar namnet. <laughs> Nej, förlåt mig. Han heter ju Timmy, såklart. Vilket du hatar. Nej, det, är, jag, det, det, det låter... Ja, jag vet inte. Det låter som ett fiknamn, men han heter Timmy. Um, vi gick för att leta efter Timmy och... Uh, vår, vårt sökande tog oss till Rikemanskvarteren, eh, mm -hmm. där det fanns ett tomt hus. Jag bodde ingen där, men där skulle timme hänga. För Varför inte? Och ja, det är liksom, Varför inte följa spår? Det är sånt man gör. Ja. Så vi smyger runt där lite runt huset, tror jag, innan vi bestämmer oss för att knacka på liksom, ytterdörren. Mm -hmm. Innan ni, innan ni tar er in i huset mm, Så det. lyckas ni faktiskt med En av era eh, spotchecks, Alltså perception checks ja, just det. Katara, Stefanis karaktär Ser ju ja. någon, en liten varelse Som springer i iväg Som verkar, det känns som att han har förföljt henne ett tag mm -hmm. Och det är ju lite, det är lite obehagligt ett tag. Ja, oss um, Jag säger henne mest för att min karaktär Ser aldrig någonting så att han var väl mer så här Jaha, vad en grej, okej okay, Precis, ja men vi ber oss in i huset och börjar kolla igenom det liksom. Kollar Nedervåningen, kollar övervåningen Ja, det är, ett, det är ett stort hus, rätt mycket sovrum Finns där lite läskiga, hemliga gångar Mellan sovrummen som att man typ kan Jag vet inte, smyga sig in Och kolla på folk genom garderoben När, man, när de sover det är det är lite obehagligt Medan ni vandrar igenom huset liksom, kollar efter fällor och kollar uh. efter saker uh. så, så yttrar faktiskt i Orden som jag önskar att någon av er skulle yttra Vilket var att säga, jag skulle vilja bo här uh. <laughs> alltså, liksom, eller, jag, jag skulle vilja ha det här huset Säger Katara uh. Vilket var bra bara för senare liksom. <laughs> mm. um, I hallen Bara här i det här huset Så finns det en stor staty Som visar sig uh, Dölja en gång, ner, eller ja, en trappa ner mm. till källaren. Som vi hade tänkt att det borde finnas en källare. Det är, det är nog där Timmy är. Timmy är här någonstans. Så vi kommer ner där och eh, ja, vi hittar en utgrävning typ, där folk på och gräver ut källaren mer. Det finns lite ädelstenar i väggarna. Vi inte det... aktivt håller på att gräva ut utan liksom vi ser spår efter en utgrävning ja, någon, mm. någon har någon gång försökt. exakt Tänker mig att de höll på innan de inte, försvann. Ja. Um, till, um, till vänster från trappen så ser vi burar mm -hmm. uh, Vilket ju är ett vanligt inslag i källare yes. Typ fem burar eller sådär, lite ben och sådär Så, där, så att, uh, jag tror mycket bra om de som bodde där innan Jag har aldrig sagt ben och mossa så mycket som den här sessionen För att varje cell var fylld med ben och mossa <laughs> Du ser ben och mossa Och mm -hmm. även ben och mossa Även också när ni gick runt eh, herregården som så Så var det väl liksom, det är övervuxet mm. Vilket innebär att det är väldigt mycket mossa och svamp mm. För Underdark och inte liksom på ytan Mossa och svamp på lite spindorna Typ mm -hmm. mm. Mysigt, trevligt ja. Jag gillar Underdark Men ja, vi kollar runt lite i källaren Och så hittar vi ett rum Som vi, ja Oräda som vi är så går vi in Och eh, i det här rummet så hittar vi eh, Först och främst så är det En varelse, en flashgolem Som ligger eh, fastbänd Liksom på en eh, På ett bord ungefär Tänk Frankensteins monster, mm. lyssnare Där Precis är flesh han, han verkar inte så glad Han verkar antingen ha ont eller så är han bara allmänt upprörd Vilket man förstår om man är fastspänd och, i en fotölj i rummet Lite längre bort vid en brasa Så sitter en, eller ett skelett Eller då en lich som vi vet att det är Och läser mm -hmm. Och det här är vår gamla vän eh, Karl Darmond Carl Darmond Darmond Han eh, håller upp ett finger Darman. För att liksom visa att han eh, Vill att vi ska vänta lite eh, Så att han hinner läsa klart ah. För att eh, ja det är viktigt det där och vi, vi väntar ju för att eh, vi är livrädda för honom För att han har varit rätt oterlig ok, tidigare Ja, vi är livrädda för honom eh, En jo, Sannas här är inte lika livrädd, Utan även mer så här, ja, det är någon här Och den personen kanske vet var Timmy är eh, Prata med oss nu Hon tycker även att vi ska anfalla eh, det här skerättet Vilket ju, mm. nej, känns som en Vi känner det är en dum idé Eftersom vi då är eh, lite, fuh. Vilket liksom då på tal om eh, saker man vill höra spelare säga det, det där är en sån sak. Ni, ni har blivit rädda för honom på grund av... Ja, ni, har, ni har mött honom då och då. Han, han har verkat jobbig och farlig. liksom mm. Så nu är ni väldigt reluctant till att slåss med honom. Ja, vi, vi vägrar. utan Vi vill väl mer prata med honom, säga ja, hej, hur är läget? Hur var allt sen sist? Så där. Och han... Det han lägger märke till är att vi har en ny vän med oss, det vill säga Enjo, så Han vill ju gå fram och eh, hälsa på Enjo. Mm -hmm. Serb, min karaktär som då inte lär av sina misstag Har ju tidigare skakat hand med den här Lichten och Det var ju lite jobbigt det som hände ja. Men han, han tänker att, Men nu vill, vill skaka hand Gör det så han, han nickar väldigt Uppmuntrande mot en och som då sträcker fram handen Och Ja, tar lite skada, blir lite slåd ja, Använt jobbiga saker Händer och alla tittar På Serb och så här Men, men, men, men va? vad gör du? Och, ja, som sagt Ska han komma ihåg allting? Nej. Ja, precis. Du vet om att Litchen har en ganska energy draining uh, handshake. Mm. Och när han sträcker ut handen för, alltså för att skaka hand med sånt karaktärer så, så nickar du och säger, jag gör det, gör det, gör det, gör det. <laughs> är det här en del av Serbs förakt mot resten av partnytt? Nej. Det här är nog um, uh, fråga om att uh, rädsla. Um, liksom, Skriver över mm. eh, minnen. Mm. Eh, bland annat: Han vill skaka hand, gör det. Gör det. Det kommer bli så mycket värre om du inte gör det. Någonting annat som jag noterade att du sa: mm. Var att du säger att Litchen liksom, noterar att ni har en ny kompis i partit. Medan det jag försökte droppa hintar om var att anledningen till att ni här, är här nu är för att han hade hört talas om mm. det innan jo, jo. Och, och därför droppat lite hintar om att den här Timmy skulle vara här Jo, absolut, han har ju, han har ju alltså spridit det här ryktet om att Timmy är här Det jag menar är att han noterar på så sätt att han lite ignorerar oss och säger att ja, ja, ja, ja. Eh, Nej, men jag måste ju hälsa på er nya lagkamrat, typ L förstår, Lite så men det är alltså så att han har spridit rykten bland, ja, ska man säga Slavfolket i Ladegur för mm. att ä, försöka få oss hit Jag har idéer om att de har något slags slavnätverk så här Där de mm. på något sätt kan liksom skicka meddelanden till varandra mm. Som att ä, Sannas karaktär har gjort sig populär bland åtminstone en slav mm. Alltså utav bara farten, det är inte så att hon egentligen bryr sig om slavarna Nej. Men Hon behandlade en slavs mistress lite hårt och lite elakt Och det gillade slaven och så slaven har talat upp de, jag antar att de inte vet det här Om att hon har skickat slavhandlare efter sin bror och ja. så, Nej, precis det är, ja, det är bra när man inte vet allt Men vi hamnar i alla fall Efter mycket om Män där vi här, försöker få lite information Från Litchen och sådär Så hamnar vi i en strid Där det väl är sagt att ja, den som överlever striden får information Haha, kul um, Vi slåss mot en fresh golem Och två gnomes Ja, det, det dyker upp två stycken gnomes Som mm. liksom har en sån här uh, Melt into stone ability Vilket är väldigt irriterande uh, de, är, de är jobbiga uh, Men vi tar ner en av dem mm -hmm. uh, Sen Råkar ju Jag vet inte vem av oss där Som råkar dra in i lite i striden Genom att uh, bränna upp hans fotölj typ. Alltså det som händer är att ni använder Fire damage på mm. men Vilket gör så att han har en bild som gör att om han tar eldskada Måste han dra sig sin spid ifrån mm. Det som skadar honom för att han är väldigt, väldigt rädd för eld mm. eh, Och det närmaste var ju då Springa rakt in i keldarmens stol Så han måste undvika hans fåtölj i trasig Och nu blir han lite... Alltså egentligen var han inte så arg egentligen Han så... gjorde illa Katara, det var väl det Ja, exakt, och sen så tror jag han anfallde någon igen När, när ni höll på att anfalla honom mm. Men eh, han, han tog inte mycket skada nej Och, nej. Han, och han gav inte mycket skada Nej, det jag tänkte var väl att han var fullt med i striden vid det laget. Mm. Och så. Och det som hände var väl att Enjo och Katara gick ner och kom upp igen. Och gick ner och kom upp igen. Hällde på att dö. Och jag, jag som van, vad spelare, tänkte jag ska kajta dem. Ja. <laughs> så jag lämnar rummet och försöker få dem att följa efter mig. Och ute i korridoren så har jag ett litet samtal med Kael där där jag kommer överens om att då vi, vi behöver inte slåss med varandra. Vi är mm, jättebra, och han drar därifrån och lämnar oss med den kvarvarande Nomen och... Ulemn, eh, Jag mm. tror alltså, Nomen försvinner väl ja, eh, han slut. var Han var väldigt skadad. Ni hade mm. en liten, alltså väldigt kort duell i och med att han skjuter en volley här ute i korridoren. Där ja. ni är nu Innan han liksom då... Du, ju för du vill inte vara med om det Och han sidestepper också, han vill inte var med om detta Han har på dö dö ja. och, och syns inte till mer Kael Darman rör sig mot trapporna syns inte mer. Flash Goleman har några, några sista rundor mm. äh, när han, Den här roliga saken hände när han, hade, han hade ett HP kvar Efter en attack, vilket innebär att han kan då göra sin, sin sista attack ja. Vilket är att slå två gånger just det, just det. Plus 19 eller 20 till att träffa 3D mm. 10 3D, ja, 3D 10 plus 9 skada tror jag mm. Vilket uh, kändes Ja, men uh, Fås vi slutningen av honom oh, yeah. uh, Serb De andra mår inte så jättebra, de är typ döda Har mm -hmm. en massa healing surges kvar Serb har väl använt typ två healing surges Och har full HP <laughs> um, Because warlock is for tank um, mm -hmm. Men vi, vi är lite tagna Stämmer oss för att gå upp och sova lite Ja yeah. Det här fina huset. Det ska dock noteras att detta är först efter att vi kollar in boken som satt och läste. Så att läste väldigt intensivt. Liksom. Ja, så, väldigt så, så mycket att han inte kunde liksom. Han kunde inte göra sig besvärligt att, att, att, att hälsa för när han var klar med sidan han var, han var på. Nej, nej. Och det visar sig att alla sidor i den här boken är tomma. Ja. Så att. Han är otrevlig Men det finns även ett så här. Vad heter det? Ägarbevis ja, Någon slags deed då Ägandebevis är nog en bra lagfart lag... Lagfart för, kanske för, ja. för huset vi är i Ja. Kan tänka sig Och så står det väl Ta det här typ Keep it. Mm. Så det gör vi Så uppenbarligen äger vi ett hus Vilket känns bra Och det första vi gör då För att inviga huset som sagt Är att gå och lägga oss där För att vi mår inte så bra Ja, ah, nej, precis <laughs> Och det vi vet är att det finns en gnome någonstans Det finns även någonting som har smugit runt Det kan ha varit någon av gnomerna Vi vet, alltså, gnomerna. Vi vet inte det Men jag tror att jag vet inte, Vi antar väl att det var någon av dem Men vi går upp till uh, The Master bedroom Det diskuteras lite vem som ska skeda vem och varför Och ja de här sakerna som händer i radsdiskussionerna Som bara är oförklarliga men väldigt roliga Precis, de här diskussionerna som får folk att Bli lite illa till emot Som man skrattar mycket för, Ja, precis, för vem ska skeda vem liksom. Ja, och ja. vem skriver fanfick om vem sen. Varför måste någon skeda någon? och Då blir det så här, folk kollar på det som har varit konstig Men det är klart att man måste skeda någon Det är en smart sak, ni vill inte split the party Nej. Ni har då och då, alltså det var ju nära att det hände igen den här gången att det att För att ni liksom, det, det första som hände var Okej, okay, vi efterlisar staden vi är i Ska vi dela upp oss? Så ingen liksom, för ni är en väldigt alltså, i ögonfallande grupp individer mm. I och med att ni är tre väldigt distinkta raser som hänger tillsammans ja, så, du, så det första ni säger är Ska vi dela upp oss? Och då tänkte jag, gör det, snälla gör det så kan vi en gång för, bara för en gång ska liksom få det här ur världen Se vad som händer när ni delar partet en sista gången Gör det, gör det, jag ska straffa Fine. er så hårt jag tänker mig att som, som förälder, precis som spelare Så någon mm. gång måste man ju tänka, ja men gör det då typ så här, När ungen då försöker sätta huvudet mot plattan som är varm <laughs> Okej okay, visst, första gången då stoppar man Andra gången stoppar man 150 gången då tänker man, ja men gör det See, see, see where it gets you mm. See if I care <laughs> Så som vår far, vår rollspelsfar mm. så, så kände du det här, men vi gjorde inte det då Och den här gången så var det väl självklart Att vi skulle dela säng därför att vi... Gillar varandra så mycket ja. eh, Sareb blogg nere i fotänden som en ja, liten yes, yes. katt Han var inte med i skedningen Alltså ingen där och bollar här Nej. Mitt i natten så blir Katara väckt Av att någon eh, Hugger henne med en kniv En yes. cimitar En cimitar mm. Och det är sånt som händer ibland Vi alla antog att detta var på grund av att Katara hänger med skumma människor Att det var någon som var ute efter henne Och så här, kolla vad som händer nu När du håller på och säljer din själ till alla Ännu en Katara-sak som liksom vi måste betala för Great Lite så, nej då Men mm. vi andra vaknar väl upp och ser Att Jaha, det står någon sorts liten Mörk gnome här eller något sånt där. Det är en dark one Snarare en halfling då halfling, än en gnome förlåt ah, Nej, nej, nej, det är inte riktigt fel alltså, det, alltså, det, det, det finns ju många, många olika raser i D&D uh. Och en dark one är Egentligen en mörk spegelbild Av en halfling som alltså såhär, Tänk en hob uh. Fast som ser läskigare ut uh. um, Sen finns det ju gnomes Som är så små tricksters Ni möter dock gnomes som snarare är eh, Freaks Än tricksters uh -huh. Och sen, och sen finns det dark, Deep Nomes som är mörka versioner av Nomes. det är Exakt. Men de här Dark Ones kommer från Shadowfell. Ja, precis. Och eh, jag måste kolla upp exakt vad Shadowfell heter i den världen vi är i. Men, ah, ja, Shadowfell kommer de ifrån. För de kommer Shadow... från den mörka av världen. Mm, Shadowfell är vad det heter i alla fall när Raven Queen styr över det. Precis, <laughs> exakt. Um, och han, han börjar babla om att han är utsänd av The Terror. The Terror Center. The Terror. Och. Det låter väldigt läskigt den är så här, En grej, vad, vad är The Terror? The är terror. Um, Vi börjar slåss mot honom ah. Det går inte jättebra Han stäbbar med sin cimitar och gör poison damage Och får folk att inte kunna röra på sig Och han är jättejobbig Dark ones har en charmig, har två charmiga abilities En av dem är att om de rör sig De har en mo som är att de mm. får röra sig när, ja. när de rör sig får de plus fyra till AC mot Opportunity Attacks Och den de slutar bredvid har de kommit Advantage mot Och de har kommit Advantage Så fått de två extra D6 skada och eh, Så de gillar att liksom röra på sig väldigt mycket Och de kan bli osynliga Och de kan bli osynliga mm. Inte alla, men just den här kunde bli osynlig Som Cobalt kan jag alltså, eh, typ, gå tre steg Och få lite concealment Jag kan mm. inte bli osynlig som de jäkla Nej Nej, det var inte okej okay. men... jag, jag tror så efter att vi kanske spelade osynligheten lite för mäktig För egentligen, om man blir osynlig utan att gömma sig Så, så, så vet du typ att den personen är precis framför dig Ja, egentligen, men vi... jag tror bara jag antog att han hade flyttat Aa, på sig Ja, men precis, vilket ju då funkar liksom ah, hade, du, hade du gjort en perception check Skulle du kunna liksom pinpointa vilka rutan han var på mm. Och då attackera med minus fem Istället för att uh, attackera mm. Eller inte attackera som du gjorde Men ändå Det är sant, jag ska tänka på det nästa gång mm. det, Ja, han lyckas få ner Ennio. Här, här precis. Kataras Stefaniska karaktär blir rätt skadad. Vi har under den här tiden skojat lite om att... Ah, men The Terror. Timmy, The Terror. Haha, <laughs> ja, men vad roligt. Sen så visar det sig att, jo, men där är ju Timmy. Det är egentligen är så att ni, det Tror går, vi? Eller ja, han har sagt det i alla fall. Egentligen är, är det så att det går rätt länge och ni kallar dem The Terror. Och sen så säger någon av er: Jag tror Stefani säger: Timmy The Terror. Uh -huh. uh, och liksom efter det så säger det ha -ha, ja, Och det även, även, liksom, även han gör det. Uh -huh. Alltså, out of character så, så är det ju Tim The Terror som, uh -huh. som har sänt uh, den här. här Anledningen är ju för att. Sannas karaktär är orolig för Timmy, för han är borta mm. För att få tillbaka, alltså hon har letat efter honom Väldigt länge, mm -hmm. och kom då på Planen att skicka slavhandlare Efter Timmy, för att de är bra på att hitta folk Precis, och mm. efter en Ganska dålig insightcheck så gick hon till en ganska Dålig slavhandlare Som då verkar ha som, som lyckats hitta Timmy, eller åtminstone hans följeslagare. Som uh. det visar sig vara någon slags kult Of the terror eller någonting Ja, som antagligen ser till att den här slavhandlaren Inte existerar Precis. längre Så nu liksom repay, Timmy repays the favor Och skickar lönnmördare efter er mm. Och han säger ju till oss att Allt han vill ha är ju typ Enios huvud Och att ja. vi kan gå därifrån Och, yes. vill. och det, det känns ju inte riktigt rätt Det känns delvis känns inte rätt Därför att jag är så irriterad på honom över det här mm. laget För att han håller på i osynliga grejer um, hade jag mått sämre Så hade jag antagligen gått därifrån Och så hade vi fått lösa det där på något sätt Men nu skulle han dö för att jag hatade honom mm -hmm. Och jag sa till Katara att hon fick gå Därför att hon mådde inte så bra Så hon gick och försökte typ meditera i något rum På undervåningen så här. Mm -hmm. ah, fine. Äh, Än ju ligger och döende Det är typ sär mot den här jäkla Stability rogan mm -hmm. um, Och han gör jättemycket skada hela tiden Och jag blir immobilized ibland Och jag blir bara argare och argare på den uh, Till slut dör han Ja, yes Puff of darkness mm. Jag gillar alltid att säga när han dör För man, spelare brukar tänka att ah, han exploderar Det kommer flera En portal har upp till helvetet En drake dyker upp ur liket, Jag hände en gång Små alltså, Deus <laughs> dyrkare, drake bara, ah, ha, ha, ha, okay. Nej, men det, det går bra, det löser sig fint Vi, Jag drar upp en ny på sängen Och låter henne sova en stund typ. Sova av det Precis, sova av de här två striderna som hon inte återhämtat sig från och... mm -hmm. Ja, oh, vi, vi avslutar väl ungefär där va Ja oh, vi avslutar med att liksom ni, ni har lyckats Säkra ert mansion, i alla fall för tillfället mm. uh, Genom att döda The emissary of Timmy, Timmy The terror <laughs> The dark emissary, the dark, emissary. The, da the dark one, dark emissary Of Timmy the terror mm. Och han um, Jag vet inte, han var oresonlig Och jag är glad att han är död mm -hmm. uh, Out of character Så visst köper väl du Rättfärdigandet. Eftersom att han, han fick slavhandlaren skicka efter sig så han skickar sina lönmördare för att liksom reda ut det här. Alltså, inte det, alltså Är det inte så att Sandra har startat eskalationen? Alltså, jag tror, jo, visserligen har hon det. Men jag känner att han, han gick ju inte så här öga för öga och skickade någon som skulle hämta henne. Nej. Utan han var mer när jag vill ha hennes huvud. Så han, han eskalerade ju lite. Visserligen så tog hon ett rätt stort steg från. Mm. från så här. Jag honom, till, honom ja. till så här. Men ni är slavhandlare, ni kan väl hitta honom. Mm -hmm. Och i så fall så kan jag köpa honom av eller någonting. Ja. Det blir jättebra så här. Ja, för att slavhandlare är snälla mot folk också. Men, men du säger det. Samtidigt så tänker jag så här. Tänk dig på den, den typen av varelse som, jo, är, jo, som, är, som är slavhandlare. Jag bara menar, <laughs> jo absolut. Det är det. Jag försöker, jag jag försöker sätta mycket... mig in i så här, en ja. minuts situation. Och, och, men jag tänker mig från Timms situation så var det bara jätte Det är bara tur för honom att han har Stabbity Horrible People ja. som jobbar för honom och så sådär. Um, Sen kan jag känna att han kanske kunde sätta sig in I en situation också och så där. Nu drabbade det mig, därför tycker jag att det är ännu jobbigare Men jag vill liksom att du tänker liksom att det, här, du vet, det kommer ett råskinn Som typ så här: we're gonna get you mm. Och typ så här, antagligen du vet, så slåss de inte Eller antagligen så är det inte så att de klingar på liksom, så här, det, Kan du ta och följa med oss kanske Precis, berätta om fördelarna med att vara slav utan Det lär liksom att försöka med ett våld subdue Kanske inte liksom säger de ens Du ska bli slav, utan de slåss för att döda Och så dödar de bara inte Och antagligen så är det så här att om någon annan kommer att köpa honom först mm. men, Då är det ju synd för Ja men det är menar. Liksom, Även om Även om Tim inser att det här är slavhandlare Så är det fortfarande liksom så här Varför vill min syster att det ska bli slav mm, det, det, är det. Han har inte riktigt hennes sida där Och Nej. han hade nog inte köpt det ändå Menar, om, om du satt liksom då på någon slags, nu, nu säger jag inte att det är så, men om du satt på någon slags lönmördarmaskin <går> mm. Skulle inte du använda den då för att liksom få lite svar i en värld där man kan resurrekta folk Så varför inte mörda henne så hon inte kan göra, ska, ska, skapa några mer problem Ja, absolut leva upp henne under civiliserade omständigheter och sen prata ut I en, ut. <går> I en <bur. går> typ, för att prata med henne <går> Men jag menar, vi sa till honom att vi kunde ha följt med bara bara pratat liksom Men nej, han skulle pronta hennes huvud Och det kan jag ju förstå, han verkar ju vara någon sorts galen kultmedlem Här i The Terror Organization uh -huh. mm. Jag menar, jag önskar att jag hade en, en galen lönnmördermaskin under mig Men nu, det jag har är möjligen så här en, en halvö med några kobolder yeah. så här, som, som, som du är så här, um, out of character, hotar med och... och anfalla med eh, Timmy så här, så att det känns inte bra heller. Um, ja. mm, nej, jag känner att det här håller på att eskalera. Jag, känner, jag tycker inte om Timmy. Mm -hmm. eh, nej, nej, det förstår jag. Eh, det, jag vill också nämna liksom, glädjen som eh, syntes på Stefan ansiktet. Hon frågade att det inte var hennes karaktär som hade satt det i här situation. Hon var väldigt glad över det. Liksom, att det här är inte mitt fel. Se, guys, det här är inte mitt fel. Kolla, det var hon, det var hon, det var inte jag, det var hon. Kolla, det var hon. Då tror jag att det är aldrig mig. <laughs> Förutom draken Jag skulle säga ja. Jag skulle säga att det var en rätt lyckad omgång Vart mer strid än vi kanske trodde det skulle vara Vi ja, jag... fick ett mansion, vilket jag gillar Ja, jag tror att eh, Det är lite glömt att sa Eftersom vi var så här helt tagna efter alla strider. Just det, vi fick ett hus Ja just det, vi höll på där, dö, Ja. Men det är coolt att ha ett hus Jag, jag känner typ att jag vet inte det är som har fått hus i Skyrim och jag vill börja säga du vet uppgradera alla ja. rummen du vet, det går från att vara så här fullt med, med damm och spindelväv till att man köper någonting och säger oh är möblerat det är det typ, typ det vill jag göra alltså jag funderar ju på att eh, med hjälp av andra karaktärer som implanteras i den ger slags slags carte blant. liksom ger ger ett eh, relativt clean slate här nu mm. så det kan bygga upp någonting i ladegur i det här huset ja. bara för att sen se vad som händer. Alltså hur ni hur ni i den här gången <laughs> Ja, jo, det jo, alltså, fair, fair enough um, Ja Det vore kul att ha en bas där i norr Vi har ju lite vänner i söder ja. Med The, the Dead Men och sådär mm -hmm. Men ja, så det vore bra att ha någon sorts bas där uppe Ja Jag tänker ju att så här, Vi rör oss ju lite närmare mot att börja typ Hänga med drauer mm -hmm. Eller komma till städer Så att, några vänner är väl bra att ha innan Så att vi kan fly någonstans om vi lyckas Precis, precis Kult, men det var en kul session Bra sammanfattat äh, Alltid kul att se er så arga runt bordet mm. Du då när du slogs mot den här Darkman <laughs> Och så äh, och jag, var, jag var en gång tvungen att be mig För att jag alltid liksom, tar ner en karaktär Men det är så kul när det finns en tank nu ja, Och, <laughs> och liksom, så länge så mycket skala som Healer möjligt tanken. Exakt, tanken exakt Exakt. Äh, så ja, det var, var vår din session, vi spelade även Och det kan vi prata om nästa gång kanske äh, Bräddspelet Casten Ravenloft mm. Där jag då fick en smak en, så här, en light smak av att vara En relativ effort, och ja. vi förlorade <laughs> Vi gick åt varsitt håll Vilket är väldigt team effort Vi gick åt så, varsitt uh... håll och vi förlorade Vilket kändes som det mest uh, autentiska Vi ville, nu vill att du vi skulle få Känna hur det är och vara del av mm. vårt lag ja, Jag uppskattar detta ja. uh, Eventuellt kommer du att spela lite i det nu Men någonting som inte är eventuellt Utan som är faktiskt och som är <laughs> sant Är att vi är på slutet av ass, 93. Mm. Och vi säger som alltid